А якщо вірити екрану, то він вирушив у Велику Небесну Бібліотеку 19 серпня 1964 року. «І дата народження теж не та», – пробурчав Уеслі. Він запустив вільну долоню у волосся, скуйовдив його, надавши небаченої досі форми. «Я майже певен цього». Має бути 1899 а не 97 Він перемістив курсор на одну із тих назв, які бачив вперше – «Пси Кортланда». То був жарт якогось схибленого програміста, інакше й бути не могло. Але «Пси Кортланда» звучало як гемінгуєвська назва. Веслі на неї натис. Екран блимнув і показав обкладинку. На суперобкладинці, чорнобілій, було зображено собак, що оточили опудало і гавкали на нього. На тлі, зі згорбленими від утоми або ж поразки, або й того й того разом плечима, стояв мисливець із рушницею. Ймовірно, Кортланд. У лісах північного Мічигану Джеймс Кортланд Потерпає від невірності дружини і усвідомлення того, що він смертний. Коли на старій фермі Кортланда з'являються троє небезпечних злочинців, перед найвідомішим героєм татуся Гема постає жахливий вибір. Насичений подіями та наскрізь пронизаний символізмом останній роман Ернеста Гемінгуея невдовзі після його смерті здобув пуліцеревську премію. Сім доларів 50 центів. Під цією анотацією книги Kindle запитував. Купити цю книжку? Так? Ні. Повна брехня. Прошепотів Уеслі, виділяючи так і натискаючи кнопку вибрати. І знову екран кліпнув. Вигулькнуло нове повідомлення. Відповідно до усіх чинних законів парадоксу, романи Уру поширювати заборонено. Ви погоджуєтесь? Так? Ні? Усміхаючись, немов посвячена людина, що зрозуміла жарт, але має намір продовжувати почати, Уеслі обрав так. Екран спорожнів, а тоді видав нову інформацію. Дякуємо, Уеслі. Роман Уру замовлено. З вашого рахунку буде знято 7 доларів 50 центів. Пам'ятайте, романи Уру завантажуються довше. Почекайте дві-чотири хвилини. Уеслі повернувся у меню «Кіндл Уеслі». Там був список тих самих назв. «Дорога змін», «Старий і море», «Новий оксфордський словник». Він був певен, що вони не зміняться. Жодного роману Геммінгуея під назвою «Пси Кортланда» там не було. Ні у цьому світі, ні у будь-якому іншому. Однак він підвівся і підійшов до телефону. Слухавку підняли після першого жгутка. «Дон Олман», – сказав його напарник по кабінету. «Так, я із народження, блукалець». Цього разу? Жодних глухих звуків спортзалу на тлі. Лише варварські викрики трьох донових синів. Враження було таке, що вони резиденцію Олманів розбирають по цеглинці. «Доне, це Уеслі!» «А, Уеслі, я тебе вже не бачив! Ого, мабуть, години зотри!» На задньому плані, із глибин божевільні, де за припущенням Уеслі мешкав Дон зі своєю сім'єю, Долинув передсмертний вереск. Проте Дон Олман лишався незворушним. «Джейсоне, не кидайся цим у брата. Будь гарним маленьким тролем і піди подивися губку Боба». Далі він звернувся до Веслі. «Весе, ти щось хотів? Пораду стосовно особистого життя? Підказати, як поповнити запас сексуальної енергії та поліпшити показники у ліжку?» «Назву для роману, над яким ти зараз працюєш?» «Я не працюю над жодним романом, і ти це знаєш», – відрубав Уеслі. «Але спитати хотів тебе якраз про романи. Ти ж добре знайомий із овр Хемінгуєя, так?» «Люблю, коли ти матюкаєшся». «Так чи ні? Ти знаєш доробок Гемінгуея?» «Ну, звісно, але, сподіваюся, не так добре, як ти». Це ж ти у нас спец з Амліту 20 століття. Я більше відповідаю за ті часи, коли письменники носили перуки, нюхали тютюн і висловлювались пишномовними слівцями, типу, присягаюсь небесами. А що саме тебе цікавить? Тобі відомо, чи у Гемінгуея були якісь твори про собак? Поки Дон роздумував, і ще один його малий зайшовся диким вереском. «Весе, з тобою все окей? Голос у тебе трохи. Слухай, просто дай відповідь, було чи не було?» «Виділи так або ні», – подумав Уеслі. «Гаразд», – відповів Дон. «Наскільки я можу сказати, не звертаючись до свого вірного комп'ютера, то не було». Пам'ятаю, він якось заявляв, що партизани, які воювали проти Батисти, забили палицями до смерті його песика. Як тобі такий цікавий, але малокорисний факт? Ну, знаєш, коли він на Кубі був, він сприйняв це як знак, що їм із мері час накивати п'ятами в бік Флориди. І вони таки накивали, стрім голов. А ти випадково не пам'ятаєш, як того песика звали? Та пригадаю. Треба буде перевірити у інтернеті, але, здається, не гріта, щось таке. Звучить трохи по-расистськи, але хех, що я можу знати? Дякую, Доне. Він відчув, як у нього заніміли вуста. Е, завтра побачимося. Весе, а з тобою точно все? Френкі, Френкі, поклади це, не... Щось загуркотіло. От лайно. «Здається, то була дельфтська порцеляна. Весе, вибач, я не можу більше розмовляти. До завтра!» Так. Уеслі повернувся до кухонного столу і побачив, що на сторінці з місту з'явився новий пункт. Роман чи бозна що було завантажено з... звідки?» з якоїсь іншої планети в реальності, яка зветься Ур, чи, може, Ур-719-1974, у Уеслі більше не було сил відкидати цю ідею і називати її смішною. Утім, їх лишалося достатньо, аби він дійшов до холодильника і узяв собі пиво, тому що воно було йому потрібне. Він відкрив, випив половину за п'ять довгих ковтків, відригнув, а потім сів. Йому трохи покращило. Він виділив своє нове надходження. 7 доларів 50 центів – це неймовірно дешево, як на незнаний твір Хемінгуея. І виникла титульна сторінка. На наступній сторінці була написана присвята. «Сі» та «Мері з любов'ю». А далі... «Життя людини завдовжки із п'ять псів», – вважав Кортланд. «Перший – той, що тебе навчив. Другий – той, якого навчив ти. Третій і четвертий – ті, які працюють на тебе, а п'ятий – той, який пережив тебе. То зимовий пес». Зимовим псом Кортланда була Негріта, але він думав, що нею хіба що ворон розлякувати. До горла піднявся струмінь гарячої рідини. Уеслі прожогом кинувся до раковини, схилився над нею і щосили боровся з собою за те, аби пиво лишилося всередині. Позиви доблювання вляглися, і він відкрутив кран. Не для того, аби змити блювоту в каналізацію. Він підставив долоні ківшиком під потік і похлюпав на свою розпашілу шкіру. Стало краще. Уеслі повернувся до Кіндла і втупився у нього. «Життя людини завдовжки з п'ять псів», – вважав Кортланд. «Десь там». У якомусь коледжі, значно масштабнішому за Мур у Кентукі, стояв комп'ютер, запрограмований на те, аби читати книги і ідентифікувати письменників за їхніми стилістичними фішками, бути так само унікальними, як відбитки пальців чи сніжинки. Уеслі тьмяно пригадував, що цю комп'ютерну програму використали, аби визначити автора роману «Основні кольори», написаного під псевдонімом. Програма прошерстила тисячу авторів, залічених години чи то дні, і видала результат. Колумніст суспільно-політичного журналу Джо Клейн, який згодом і сам зізнався у авторстві. Уеслі подумав, що якби він увів псів Кортланда в той комп'ютер, машина виплюнула б йому ім'я Ернеста Гемінгуея. Навіть комп'ютер не був потрібен Руками, які трусилися, він підняв свій Kindle зі столу «Що ти таке?» – запитав він Уеслі відмовляється божеволіти «У справді темну ніч душі», – сказав якось Скотт Фіджеральд «Завжди третя година» І так, день у день. О третій годині тієї вівторкової ночі Веслі лежав без сну і в гарячковому стані ганяв у голові думку, чи бува він не накручує себе. Ще годину тому він із зусиллям болі вимкнув рожевий Kindle і поклав його назад у портфель. Але й досі, як і о півночі, перебував у полоні меню ур книжки. Він пошукав Ернеста Гемінгоя у двох дюжинах кіндлівських урів із майже 10,5 мільйонів та знайшов щонайменше 20 романів, про які ніколи не чув. У одному урі номер 620949 дата народження його матері. Гемінгой виявився письменником детективного жанру. Уеслі завантажив книжку, що називалася "Це кров кохана", і виявив дешевенький романчик, але написаний уривчастими короткими реченнями, які він впізнав би де завгодно. Це були гемінігвейські речення. Та навіть у ролі детективника гемінігвей відійшов від ганстерських воєн і кривавих розбірок, аби написати «Прощавай зброя». Здавалося, що він завжди писав «Прощавай зброя». Інші назви з'являлися і зникали, але роман «Прощавай зброя» був завжди. А от «Старий і море» був здебільшого. Уеслі пошукав Фолкнера. Фолкнера не було взагалі. У жодному із урів. Він заліз у звичайне меню – і побачив, що там Фолкнера повно Але тільки у цій реальності Таке складалося враження У цій реальності Його свідомість зіщулилася від страху Він пошукав Роберто Боланньо, автора 2666 У звичайному меню Кіндла його не було але знайшлося у кількох підменю книг Уру. Там були інші романи Боланньо, у тому числі в Урі 101. Книжка із колоритною назвою «Мерлін бере в рот у Фіделя». Він мало не завантажив її, але передумав. Так багато авторів, так багато Урів і так мало часу. Частка його свідомості, що сиділа у віддаленому закапелку, проте була по-справжньому налякана, і далі наполягала, що все це ретельно продуманий розіграш, який виник у запаленому мозку якогось божевільного програміста. Але докази, що він їх поволі збирав тієї довгої ночі, вказували на протилежне. Наприклад, Джеймс Кейн. У одному урі, де дивився Уеслі, він помер у надзвичайно молодому віці, написавши лише дві книги «Коли настане ніч», «Нову» та «Мілдред Пірс» зі «Старенького». Уеслі міг би зробити ставку на те, що Константою Кейна буде «Листоноша завжди дзвонить двічі», що це його ур-роман, так би мовити. Але ні. Він шукав Кейна у півдюжині урів, але листоношу знайшов лише раз. А от Мілдред Пірс, яку він вважав досить таки слабеньким твором Кейна, виринала завжди, як прощавай зброя Гемінгуея. Своє власне ім'я і прізвище він вводив теж і з'ясував те, чого й боявся. У урах аж кищило веслі Сміттами. Один, схоже, писав вестерни, інший порноромани, на кшталт вечірка у трусах у Пітсбургу». Однак, схоже, то були якісь інші люди. Він, звісно, не міг бути певним на сто відсотків, але скидалося на те, що він ні на що не наважувався у десяти з половиною мільйонах альтернативних реальностей, і у кожній з них був. Не опублікованим невдахою Лежачи без сну у ліжку І слухаючи, як десь далеко гавкає одинокий пес Уеслі почав тремтіти. Тієї миті власні літературні поривання Здалися йому дуже дрібними А натомість гігантськими, багатими Такими, що нависали над його життям І навіть над здоровим глуздом Виглядали багатства, сховані у цій тоненькій рожевій панелі із пластику. Він згадував усіх тих письменників, чию смерть оплакував. Нормана Мейлера, Сола Беллоу, Дональда Уейтслейка і Евана Гантера. В одного за одним Танатос відбирав магічні голоси, і вони більше не озивалися. Але тепер... Тепер вони заговорили. Вони могли говорити із ним. Він рвучко відкинув ковдру. Кіндл кликав його, але не людським голосом. Той звук більш нагадував серцебиття, биття, яку оповіданні Едгара По серце виказало. Тільки тут він йшов із середини портфеля, а не з-під мостин підлоги і... «По! Ісусе милосердний! Він же не шукав Едгара Алана По!» Портфель Веслі залишив на звичному місці, біля свого улюбленого крісла. Він поквапився до нього, відкрив, вихопив кіндул і увімкнув його зарядним пристроєм в електромережу. Ні за що в світі він не став би зараз ризикувати посадити батарейку. Похобцем він відкрив меню Ур книги, набрав ім'я та прізвище По, і за першим пошуком знайшов Ур номер 2555676, де По жив до 1875 року, замість померти у 40 років у 1849. І ця версія По писала романи цілих шість. Пожадливість сповнила душу Уеслі, коли його очі почали перебігати від назви до назви. Один називався «Дім ганьби» або «Ціна занепаду». Уеслі його завантажив. За цей роман стягували всього 4 долари 95 центів. Він читав його до світання. Потім вимкнув рожевий Kindle, поклав голову на руки і дві години... Проспав на кухонному столі. Йому снилися сни, без образів, одні лишень слова, назви, Нескінченні низки назв, І за багатьма крилися Незнані досі ніде шедеври. І стільки було тих назв, Скільки зірок на небі. Вівторок і середу він ще тримався на ногах, так-сяк. Але у четвер під час заняття зі вступу до американської літератури недосипання і надмірне збудження далися в знаки. Не кажучи вже про ненадійний контакт із реальністю, котрий і так ставав дедалі хисткішим. На половині місісіпської лекції, яку він зазвичай читав впевнено і переконливо, про те, що Гемінгуею було далеко до Твена, а майже всій літературі ХХ століття далеко до Гемінгуея, він злобив себе на тому, що розказує аудиторії. Татусь не писав роману про собак, але якби прожив довше, то безсумнівно написав би. Щось поживніше за Марлі та я. Сказав він і розсміявся Весело і лячно А повернувшись до дошки спиною Він побачив, що на нього дивляться двадцять дві пари очей І у всіх них читалися різні співвідношення Занепокоєність, спантеличеність і веселощі До нього долинув шепіт виразний як стук від старечого серця для вух божевільного оповідача у Едгара Алана По, він почув – у смітті їде стріха. Стріха у смітті ще не їхала, принаймні поки що, але сумнівів у тому, що вона загрожувала з'їхати, не залишалося. «Я відмовляюся», – подумав він. «Я відмовляюся, відмовляюся!» І усвідомив на свій власний шах, що справді бурмоче собі підніс. Це почув і малий Гендерсон у першому ряду. «Містер Сміт!» «Вагання!» «Сер!» «З вами все гаразд?» «Так!» – відповів він. «Ні! Вірус підчепив, чи...» Комаха, яка вкусила. А сам подумав. Золотий жук. Едгар Аллан По. І ледь стримався, аби не захихотіти божевільним смішком схибнутого. Лекцію закінчено. Ідіть собі, гуляйте. І коли всі рушили до дверей, він зібрав рештки самовладання та гукнув. Наступного тижня реймонд Карвер «Не забудьте, звідки я дзвоню!» І подумав, а що ще є від Реймонда Карвера у різносвітті Уру? Чи є такий світ, а може дюжина чи тисяча, де він кинув курити, дожив до семидесяти і написав іще за шість книг? Він сів за стіл, Потягнувся до портфеля із рожевим кіндлом всередині, але відсмикнув руку. Потягся знову і знову зупинився. Тоді застогнав. То було немов наркотик або сексуальна одержимість. А це навіяло згадку про Елен Сілверман, хоча він про неї ні разу й не подумав, відколи відкрив для себе приховані меню кіндла. Уперше від того часу, як Елен пішла, він геть чисто припинив про неї думати. «Яка іронія, чи не так? Тепер я читаю з екрана, Елен, і не можу спинитися. Я відмовляюся витрачати решту свого дня на те, аби витріщатися у цю штуку», – сказав він. «І я відмовляюся божеволіти». «Відмовляюся дивитися, відмовляюся божеволіти, дивитися чи божеволіти. І те, і те, відмовляюся я!» Але рожевий Kindle уже лежав у нього в руці. Він витягнув його в той час, поки заперечував його владу над собою. Коли він це зробив? І чи він справді мав намір сидіти тут у порожній аудиторії, і з захватом вдивлятися у Kindle. «Містер Сміт!» Той голос так його перелякав, що він впустив Kindle на стіл. Одразу ж підхопив і оглянувши з усіх боків, злякавшись, що пристрій міг розбитися. Але з ним було все гаразд, дякувати Богу. «Я не хотів вас налякати». То був малий Гендерсон. Він зі стривоженим виглядом стояв у дверях. Це не надто здивувало Веслі. Якби я зараз сам себе побачив, то теж, мабуть, би стривошився. «Ой, ви мене не налякали!» – відповів Веслі. Ця явна брехня так його насмішила, що він мало не захихотів. Довелося затуляти рота долонею, аби себе втримати. «Що з вами?» – малий Гендерсон зробив крок і опинився в аудиторії. «Вас же не муха вкусила, та й на вірус це не схоже. У вас такий жахливий вигляд. Вам хтось щось погане повідомив, чи що?» Веслі хотів було сказати, аби він не ліз у чужі справи і не сунув носа до чужого проса, аби він брав ноги в руки і чухав звідси. Але потім от та налякана частка його «я» що тремтіла від страху у найдальшому куточку розуму, наполягаючи на тому, що рожевий Kindle, це розіараж або початковий хіт у якомусь ретельно спланованому шахрайстві, вирішила перестати ховатися і почала діяти. «Якщо ти справді відмовляєшся божеволіти, то роби вже щось», – сказала та частка. «Що скажеш, га?» «Містер Гендерсон!» «Як ваше ім'я?» – промовив він. «Геті з голови вилетіло!» Малий всміхнувся. Усмішка була приємна, але очі все ще дивилися стурбовано. «Роберт, сер. Роббі!» е, «Так, Роббі. Я Вез. Хочу тобі дещо показати». Або ти нічого не побачиш, і це означатиме, що в мене галюцинації і найпевніше нервовий зрив. Або ти побачиш щось таке, від чого у тебе зірве дах повністю. Ходімо до мене в кабінет. Коли вони перетинали двір Муру, Гендерсон намагався розпитувати щось. Веслі лишень відмахнувся, хоча в душі радів, що Робі Гендерсон – Повернувся і відчував полегшення від того, що налякана частка його свідомості взяла на себе ініціативу і висловилася. Кіндл уже не здавався йому таким лячним, таким небезпечним, як впродовж всього цього часу, відколи він знайшов приховані меню. У якому-небудь романі Робі Гендерсон не побачив би нічого, і протагоніст би вирішив, що він втрачає розум, або вже втратив. Уеслі мало не сподівався на це, адже... адже я хочу, аби це була галюцинація. Якщо це так, і якщо з допомогою цього юнака я це з'ясую, я певен, що зможу уникнути божевілля. Адже я відмовляюся божеволіти». «Містер Сміт, ви розмовляєте самі з собою». Сказав Робі. Тобто, весе, вибачте, ви мене трохи лякаєте, Хех. та я і сам себе лякаю. У кабінеті сидів у навушниках Дон Олман. Він виправляв реферати і співав про жабку БК Джеремаю, голосом, який переходив усі межі немолодійного заглиблення у далекі незвідані краї істинно мерзеного. Побачивши Уеслі, він вимкнув свій айпод. А я думав, у тебе заняття?» «Я скасував. Це Роберт Гендерсон, мій студент із курсу американської літератури». «Роббі», – представився Гендерсон, простягаючи руку. «Привіт, Роббі! Я Дон Олман, один із найменш відомих братів Олманів». «Я граю на простій трубі!» робив вічливо розсміявся і потис Дону Олману руку. До того моменту Веслі збирався попросити Дона вийти, бо думав, що одного свідка його розумового колапсу буде досить. Утім, можливо, це якраз той рідкісний випадок, коли що більше, то веселіше. «Може, мені вийти?» – спитав Дон. – Ні, – похитав головою Уеслі. – Залишайся. – Хлопці, я вам зараз щось покажу. І якщо ви не побачите нічого там, де я бачу щось, то я з радістю сам піду і здамся в головну психушку штату. Він відкрив портфель. «Ого – Ого! – вигукнув Робі. – Рожевий кіндл! – Крутяк! Я таких ще не бачив ніколи! Того, що я зараз вам покажу, ви теж не бачили, сказав затинаючись Уеслі. Принаймні, я думаю, що покажу. Він під'єднав Kindle до розетки і увімкнув. Дона Олмана Переконало зібрання творів Вільяма Шекспіра із уру номер 1730 Завантаживши його на донове прохання, бо у цьому конкретному урі Шекспір помер у 1620-му, замість 1616-го. Троє чоловіків виявили дві нові п'єси. Одна називалася Леді Гемпширу комедія яку, схоже, було написано незабаром після Юлія Цезаря. А друга була трагедія під назвою «Араб у Лондоні» і написана у 1619 році. Уеслі відкрив її, але потім, дещо неохоче, передав кіндл Дону. Дон Олман зазвичай дуже багато всміхався і мав. Кров з молоком. Але поки він гортав сторінки першої та другої дій Гарапа у Лондоні, його усмішка зів'яла, а обличчя зблідло. Через двадцять хвилин, протягом яких Уеслі та Робі сиділи мовчки і дивилися на нього, він відсунув Kindle назад до Уеслі. Кінчиками пальців відштовхнув, немов зовсім не хотів його торкатися. «Ну, – Нетерпляче запитав Уеслі. «Який твій вердикт?» «Це... це може бути імітацією», – сказав Дон. І, звісно, усі часи були вчені, які стверджували, що п'єси Шекспіра написав не Шекспір. Були прихильники Крістофера Марло, Френсіса Бекона, навіть графа Дарбі. «Ага, а Джеймс Фрей написав Макбета», – сказав Уеслі. «Що ти думаєш?» «Я думаю, що це може бути автентичний Віллі», – відповів Дон. Голос його звучав так, наче він ось-ось розплачеться або розсміється, або й те і інше водночас. «Я думаю, що це якийсь ретельно виконаний розіграш, та якщо це містифікація, то я...» І гадки не маю, як вона зроблена. Він потягся пальцем до кіндла, легенько його торкнувся, а потім відсунув. Мені треба уважніше вивчити обидві п'єси, мати інші твори на похваті для довідки, аби більше ясності було. Але, розумієш, тут є його ритм. Робі Гендерсон... Як виявилося, прочитав майже всі детективні і пригодницькі романи Джона Макдоналда. У переліку його творів, які знайшлися в Урі номер 2171753, він відкрив 17 романів циклу про Дейва Гіггінса. І в кожній назві фігурував якийсь колір. Так і має бути!» підтвердив Робі, але назви якісь неправильні. І героя циклу Джона Де, його звали Тревісом МакГі, а не Дейвом Гігінсом. Веслі завантажив роман під назвою «Синій плач», полегшивши свою кредитку іще на 4 долари 50 центів, після чого підсунув Kindle до Робі, коли завантажена книга опинилася в бібліотеці. Поки Робі читав, спершу спочатку, а потім перескакуючи через уривки, він вмостився за своїм столом, повісив на дверях табличку «Нарада не турбувати», нею вони користувалися дуже рідко, і чекав. Робі підвів погляд від електронної книги, Блідий немов Дон після того, як пірнув з головою у ненаписану п'єсу Шекспіра про африканського принца, якого привезли до Лондона, закутого у ланцюги. «Це... це дуже схоже на роман про Тревіса Магі, який називається «Блідосірий означає провину», – сказав він. «Тільки Тревіс магі живе у Форт Лодердейлі». «А цей Гіггінс у Сарасоті, у Магі друг, якого звати Мейер, а у Гіггінса подруга Сара». Він на секунду схилився над кіндлом. «Сара – Мейер!» Він подивився на Уеслі такими великими очима, що видно було всі білки довкола райдужок. «Господи, і що цих, цих інших світів? Десять мільйонів?» «Десять мільйонів? Чотириста тисяч із хвостиком, якщо вірити меню – уркнижки», – відповів Уеслі. «І щоб уважно перечитати все, що написав навіть один автор Робі, знадобиться більше років, аніж тобі лишилося жити». «Я можу і сьогодні померти», – тихо відповів Робі Гендерсон. Мене від цієї штуки може інфаркт нафіг вхопити Раптом він узяв пінополістироловий стаканчик І вихилив майже всю каву Хоча вона була гаряча і ще парувала А от Уеслі уже почувався майже нормально Він знову став сам свій Однак на зміну страху перед божевіллям Раптом прийшла сила селен питань але тільки одне здавалося суттєвим. «Що мені тепер робити?» «Почнімо із того», – мовив Дон, «що ця величезна таємниця має лишитися між нами трьома». Він повернувся обличчям до робі. «Ти вмієш берегти таємниці?» «Скажеш ні, і мені доведеться тебе вбити». «Вмію, але...» Весе, як щодо тих людей, які цей Kindle вам надіслали? Вони вміють зберігати секрети? І чи вони стануть? А звідки я можу знати, якщо навіть не знаю, хто вони такі? Якою карткою ви розраховувалися, коли замовили цю рожеву крихітку? Мастеркарт? Я лише нею останнім часом користуюся. Роббі показав на комп'ютер кафедри англійської, яким Уеслі і Дон користувалися спільно. «Зайдіть в інтернет і гляньте на свій рахунок. Якщо, якщо ці ур-книги прийшли з Амазону, я дуже здивуюся. А звідки вони ще могли прийти?» – запитав Уеслі. «Це ж їхній гаджет, отже і книги до нього вони продають». А ще його прислали у амазонівській коробці, на ній був смайлик. А хіба вони продають гаджети неоно кольору? Спитав Роббі. Оце ні. Чувак, перевір свій рахунок. Поки старенький кабінетний комп'ютер роздумував, Уеслі нетерпляче барабанив пальцями по килимку для миші. Потім він сів, випроставши спину, і почав читати. «Ну, – не терпілося Дону, – ділися!» «Якщо вірити тому, що тут написано, – сказав Уеслі, – то остання покупка на моїй карці – це спортивна куртка з крамниці чоловічого одягу тиждень тому». І жодних завантажених книг. Навіть тих, які ти купував звичайним способом, «Старе і море» і «Дорога змін» нема. А за сам Kindle гроші знято, поцікавився Робі. Уеслі прокрутив трохи назад. «Хм, нічого, нічого, ніч. стоп, ось воно!» Він нахилився вперед, Лед не тицнувшись носом в екран. А хай мені, чорт! Що там? водночас промовили Дон і Робі. Пише, що мою покупку скасували неправильний номер кредитної картки. Він задумався. Таке могло бути. Я вічно плутаю дві цифри, часом, навіть коли ця клята картка лежить біля клавіатури. Я трохи дислексик. «Але ж замовлення все рівно прийшло», – задумливо промовив Дон. «Якось? Для когось? Кудись?» «А в якому урі ми зараз? Щось із цього приводу каже Кіндул? Нагадай на мені!» Уеслі відкрив необхідне меню і прочитав номер. 117586. 586». «Точно!» Це той ур, звідки з'явився цей Kindle. У тому урі номер MasterCard, який ти дав, правильний для Веслі Smith, який існує там. Які взагалі шанси, що подібне могло статися? – запитав Роббі. Я не знаю, – похитав головою Дон. Але, ймовірно, менші, аніж одна мільйона до одного. Уеслі відкрив рота, аби щось сказати, але його перервала автоматна черга стукуту у двері. Всі аж підскочили. Дон Олман навіть тихо скрикнув. «Хто там?» – спитав Уеслі, хапаючи Kindle і притискаючи його до грудей немов хотів захистити. «Вахтер!» – відповів голос на тому боці дверей. «Ви там додому збираєтесь чи як? Уже майже сьома!» Вхідні двері замкнути треба! Архів новин Вони не закінчили, навіть близько Ще ні Особливо хотів продовжувати Уеслі Хоча за багато днів йому жодного разу не вдалося поспати довше ніж три години поспіль Він нині почувався бадьорим та енергійним Вони і Робі рушили пішки до його помешкання А Дон пішов додому, аби допомогти дружині повкладати хлопців спати. Успішно із цим впоравшись, він мав до них долучитися вдома у Веслі, де сеанс розширення свідомості продовжиться. Веслі пообіцяв замовити їжу. «Добре», – сказав Дон, – «але будь уважний та обережний. Ур-китайське їдло не таке, як треба на смак». А щодо німецько-китайського, то ти знаєш, як кажуть, вже через годину ти голодний і хочеш влади. На власний подив, Уеслі навіть засміявся із цього жарту. То ось як виглядає житло викладача англійської, зацікавлено роззираючись навколо, промовив робі. Ого, оскільки книг. Клас, мені подобається. Добре, Сказав Уеслі. Я їх позичаю, але тільки тим, хто повертає. Тож не забувай про це. Ні, не забуду. Мої батьки ніколи не були фанатами читання. Кілька журналів, кілька книг про дієти. Один-два посібники із самовдосконалення. Ось і все. І я міг би бути таким самим, якби не ви. Робив би собі з мозку відбивну на футбольному полі а попереду мені б не світило нічого. Ну, може, бути вчителем фізвиховання десь у окрузі Джайлз. Це в Теннессі. Іхо! Веслі це розчулило. Може, тому, що аж надто багато емоційних вихорів останнім часом його підхоплювало. Дякую. Але пам'ятай. Добре, гучне. Іхо! Це теж не так вже й погано. Це частина твого походження, між іншим. І обидві ці частини мають бути рівноцінними. Він згадав, як Елен видерла порятунок у нього із рук і швиргонула через всю кімнату. А все чому? Бо ненавиділа книги? Ні, тому що він не слухав її, коли вона того потребувала. Хіба... Фріц Ляйбер, великий автор фентезі та наукової фантастики, не назвав книгу «коханкою гуманітарія». А коли Елен його потребувала, чи не тішився він в обіймах іншої своєї коханки, тієї, яка нічого від нього не вимагала, окрім великого словникового запасу, і завжди приймала його таким, як він є? Весе! А які ще пункти були в меню «Урфункції»?» Веслі не відразу збагнув, про що питає Малий. Але потім згадав, що там дійсно було декілька інших пунктів. Він так зациклився на підменю книжки, що два інші зовсім вилетіли з голови. «Зараз побачимо», – сказав він і увімкнув Кіндул. Щоразу, як він це робив, він очікував, що меню експеримент або УР-функції щезне. Таке запросто могло статися у якій-небудь серії зони сутінків. Але вони незмінно були на місці. «Ага, УР-архів новин та УР-локальний», – прочитав Робі. «Хах, УР-локальний на стадії розробки. Будьте обережні». Штрафи за порушення ПДР подвійні. Що? Та не зважайте, це я так, дуркую. Спробуйте зайти в архів новин. Уеслі вибрав цей пункт. Екран спорожнів. А за декілька секунд з'явилося повідомлення. Вітаємо в архіві новин. Наразі є доступ лише до Нью-Йорк Таймс. Ваша ціна – 1 долар за 4 завантаження – 10 доларів за 50 завантажень, 100 доларів за 800 завантажень. Вибір курсором. Кошти буде знято з вашого рахунку. Уеслі подивився на робі, але той лишень знизав плечима. Я не можу вам сказати, що робити, але якби з моєї картки нічого не знімало, у цьому світі принаймні, я би витратив сотню. Уеслі подумав, що хлопець має рацію, хоча цікаво стало, які б думки навідали іншого Уеслі його двійника, якщо таки існує, коли б він відкрив свій наступний рахунок за карткою MasterCard. Він виділив рядок 100 доларів за 800 завантажень і стукнув пальцем по кнопці «Обрати». Цього разу закони парадоксу не показалися. Натомість у новому повідомленні його попросили обрати дату і ур заповнити відповідні поля. «Давай ти!» – він штовхнув кіндол поверхнею кухонного столу до робі. Робити це ставало дедалі легше, і він зрадів. Одержимість тим, аби тримати кіндол лишенню у своїх руках, була непотрібним, хоча й зрозумілим ускладненням. Робі трохи подумав, а тоді ввів 21 січня 2009 року. У полі «Ур» він обрав значення 1 мільйон». «Ур номер один мільйон», – сказав він. «А чому ні?» – і натис на кнопку. Екран спорожнів, а потім показав повідомлення приємного читання. Уже за мить з'явилася перша сторінка газети «Нью-Йорк Таймс». Вони посхилялися над екраном і читали мовчки, аж поки у двері не постукали. «Це, певно, Дон», – сказав Уеслі. «Піду, впущу його». Робі Гендерсон не відповів. Він був приголомшений. «На дворі вже такий дубак», – заходячи, промовив Дон. «Вітер все листя змітає з...» «Тут...» Він помітив вираз обличчя Уеслі. «Що таке? Чи краще сказати, що тепер?» «Зайди і сам побачиш», – відповів Уеслі. Дон переступив через поріг кабінету бібліотеки Уеслі, всі стіни якого обступали стелажі з книгами. Роббі і досі схилявся над кіндлом. Малий підвів погляд і розвернув екран так, щоб його міг бачити Дон. На місці фотографій там були порожні квадратики із текстом «Зображення недоступне», але заголовок великими чорними літерами проголошував. Тепер її черга, а нижче – у підзаголовку. Гілларі Клінтон приймає присягу як 44-й президент. Схоже, що вона все ж таки перемогла, сказав Уеслі. Хоча по мільйонному урі. А ви гляньте, кого вона змінила на посаді, робі вказав на ім'я «Альберт Арнольд Гор. Через годину, коли задзеленчав дзверний дзвоник. Вони не підскочили мов ужалені, а радше озирнулися мов люди, яких розбудили від сну. Уеслі спустився вниз і заплатив розвізнику за піцу від Гаррі і упаковку з шести бляшанок Пепсі. Поїли вони за кухонним столом над кіндлом, не розгинаючись. Уеслі змолотив три шматки, особистий рекорд, не усвідомлюючи, що саме він їсть. Усі 800 можливих завантажень вони не використали і близько, але за наступні чотири години проглянули стільки історій, що розболілися голови. У Уеслі було таке відчуття, ніби в нього болить свідомість. Інші двоє виглядали майже однаково. Бліді щоки, іскристі очі у запалих обведених темними колами очицях, розкуйовджене волосся – і завдяки цьому він відчув, що він такий не один. Він не самотній. Зазирнути, бодай, в одну альтернативну реальність – і то доволі важко. А тут? Тут їх було понад 10 мільйонів. І хоча більшість були схожі, та жодної, жодної ідентичної не виявилося. Інавгурація 44-го президента Сполучених Штатів була лишень одним прикладом, але показовим. Перед тим, як утомитись і рушити далі, вони пошукали цю подію у двох дюжинах різних урів. 17 перших сторінок від 21 січня 2009 року проголошували Гіларі Клінтон новим президентом. У 14 з них віце-президентом був Біл Річардсон із нью мексико У двох Джо Байден. А у одному то був сенатор, про якого ніхто з них не чув. Лінвуд Спек із Нью-Джерсі. «Він завжди відмовляється від віце-президентства, коли хтось інший здобуває найвищу посаду», – сказав Дон. «Хто завжди відмовляється?» – спитав Роббі. «Обама? Ага, йому завжди пропонують, але він завжди каже ні». «Така вдача!» – сказав Уеслі. «Події змінюють одна одну, а характер лишається незмінним. Хоча певності у цьому нема», – зауважив Дон. «У нас лише мізерний приклад порівняно з…» Ну, ха, він кволо засміявся. «Ну, ви розумієте з усім цим. З усіма світами ура!» Барака Обаму обрали у шістьох урах. В одному проте президентом став Мітромні, Ромні, а посаду віце-президента обійняв Джон Маккейн. У тому Урі Ромні змагався за крісло з Обамою, але останній зійшов з дистанції після того, як Гілларі загинула в аварії гелікоптера, коли кампанія вже наближалася до кінця. Про Сару Пейлін ніде не було ані згадки. Але Веслі це не здивувало. Він подумав, що наткнутися на неї для них було б радше справою випадку, а не ймовірності. І не лише тому, що Мітромні фігурував як кандидат від Республіканської партії частіше, аніж Джон МакКейн. Пейлін завжди була аутсайдером, конячкою із невеликими шансами на перемогу, тією, на яку ніхто ніколи не чекав. Роббі хотів пошукати Ред Сокс. На думку Уеслі, то було марнуванням часу, але на бік малого став Дон, тож довелося Уеслі погодитися. Вони удвох переглянули спортивні сторінки за жовтень у десяти різних урах, підключаючись до дат у проміжному від 918 до 2009 роках. Це сумно, промовив Роббі після десятої спроби. Дон Олман із ним погодився. «Чому?» – спитав Уеслі. «Вони багато разів виграють чемпіонат». «А це означає, що немає ніякого прокляття», – сказав Дон. «І це... це трохи нудно». «Що за прокляття?» Уеслі був заінтригований. Дон розкрив рота, аби пояснити, але потім лише зітхнув. «Не зважай. Довго пояснювати, та й ти все одно не зрозумієш». «Будь оптимістом», – порадив йому Роббі. «Бомбери присутні завжди, а значить, це не стовідсоткове везіння». «Ага», – понуро кивнув Дон. «Срані янки. Військово-промисловий комплекс спортивного світу. Ну, таке. Хтось хоче, це і останній шматок». Дон і Уеслі похитали головами. Запхавши його до рота і проковтнувши, Роббі сказав, «Ану, гляньте ще одне. Ур 4 мільйони 121 989. Це мій день народження. Має пощастити». Ось тільки вийшло зовсім навпаки. Коли Уеслі вибрав запропонований ур, і додав дату 20 січня 1973 року не зовсім навмання. Замість приємного читання з'явилося таке. У цьому урі після 19 листопада 1962 року немає газети «Таймс». Уеслі затулив долоною рота. О, Боже милосердний. Що? спитав Робі. Що таке? Здається, я знаю, сказав Дон і спробував забрати рожевий кіндал. Уеслі, здогадуючись, що він теж зблід, але не так сильно, як всередині, накрив Донову руку долонею. Ні. Навряд чи я зможу це витримати. Та витримати що? Робі вже мало не кричав. «Хіба ви не проходили Карибську кризу у курсі історії США ХХ століття?» – запитав Дон. «Чи ви ще до неї не дійшли? І яку кризу? Це й було якось пов'язане із Кастро?» Дон глянув на Веслі. «Я теж не хочу цього бачити», – сказав він. Але якщо не дізнаюся, то я вночі не засну. Добре, мовив Уеслі. А сам подумав, і вже не вперше, що істинна погибель для людського духу не людь, а допитливість. Тільки доведеться тобі дивитися самому. У мене руки надто сильно тремтять. Дон заповнив поля, 19 листопада 1962 року. Кіндол побажав йому приємного читання, але він не міг ним насолодитися. І ніхто б не зміг. Заголовки були разючі і велетенські. Кількість жертв у Нью-Йорку зросла до 6 мільйонів. Радіація спустошила Мангеттен. Росію стерто з лиця землі. Втрати у Європі та Азії незліченні. Китай запускає 40 міжконтинентальних балістичних ракет. Вимкни слабким голосом, німов його нудило, промовив Роббі. Це як у тій пісні. Я більше не хочу це бачити. Хлопці, хлопці. «Будьте оптимістами», – втрутився Дон. «Схоже на те, що у більшості Урів ми уникли таких смерті, включно з нашим Уром». Хоча його голос також зрадницьки здригнувся в кінці. «Роббі правий», – сказав Уеслі. Він побачив, що останнє число «Нью-Йорк Таймс» в Урі 4 мільйони 121 дев'ятсот дев'ять складається всього з трьох сторінок. І у кожній статті була смерть. Вимкни! Вимкни! Я уже шкодую, що взагалі цей чортів Kindle взяв до рук. Тепер вже запізно, сказав Робі. І як же ж він був правий? Вони разом спустилися сходами і стали на хіднику перед будинком Main Мейнстріт була практично порожня.